Heile jylle amal, ek is al so opgewond om met jylle te kan praat, kom sit jylle nou amal, laat ons nou lekker gesels. Die Israelite was nou amal in Egypte gewees, en hulle het nou begin blij daar, en het goed gegaan met hulle daar, en Jozef is dood, en Jacob is dood, en al Jozefse broers is nou later dood, en hulle het nog steeds daar geblijf, want hulle het nog nie iemand gehad dat vir hulle gesê het dat hulle daar kan wegtrek nie en die Egyptenare het nou een klomp mense geword, en hulle is een groot land gewees. En allemaal wat vir Joosef geken het, like my het nou later aan het allemaal ook uitgesterf, en die Faroe, wat daar die tyd geheers het, toe Joosef daar was, is ook oorlede, en iemand anders het oorgeneem by hom. So dit was nou een nieuwe koning, of een nieuwe Faroe, en daar was nou geen Joosef meer nie. En die Egyptenare het toe nou na die koning toegekom na die vare toe en hy het vir hom gesê, luister ons is een bykie bang dat hierdie klomp Israelite ons land gaan oorvat dat hulle soveel gaan word later dat hulle eenvoudig net ons land gaan vat en dat hulle ons, wat die Egyptenaar is, wat wie sy land dit eindelijk is, gaan uitdryf hier so. Jy sal een plan moet maak koning, ons sal moet kyk na hierdie saak. En die koning het gesê, nou maar goed, ga nou en vertel vir hulle die volgende. Sê en kondig dit af in die hele land, dat ons ons stede gaan moet versterk, so dat as daar een oorlog kom, ons veilig kan wees hierbinnen. Nou moet amal wat kan bou, moet kom, en ek sal elkeen, een dagelikse loon betaal, om vir ons hierdie stede te help versterk en te bou. En laat daar Egyptenare, sowel as Israelite, inkom om dit te doen. En laat ons dan sien, as hulle inkom doen, dan moet julle nou die volgende plan in aksie stel. Julle moet kyk, dat julle dan so stelselmatig onttrek al die Egyptenare, dat dit net die Israelite mans is wat bly werk, en ons Egyptenare nie meer nie. Ons Egyptenare moet nou net die base wees. En dan later, dan vat ons nog die loone ook weg, dan moet hulle heeltemal gratis werk vir ons, en as hulle nie werk nie, dan slaan ons hulle, dan straf ons hulle, ons maak dat hulle vir ons sal moet werk, hulle word dan ons slave, en hulle sê nie, maar dit klink na goeie plan, en hulle gaan toe uit, en hulle konig dit af, en die Israelmans, wie ons ammalse voorouders is, kom toe, en hulle kom werk, en hulle werk lekker saam, die Egyptenare bou die mure, en hulle het met baksteene en met klei allerhande bouwwerk gedoen om die stede te versterk vir die vijanden, dat hulle nie somme net kan inkom nie. En na Rikkie, toe begin die Egyptenare nou een vir een onttrek. Hulle bou nie meer verder nie, dan gaan hulle nou kamstig huis toe, of hulle is nou nie meer lis nie, maar elke man krijt daarom nog elke dag sy deel, hy krij nog elke dag een belooning, een gelkie by die koning vir sy werk vir daar die dag. Maar toe raak dit ook weg, hulle houd toe op om die mans te betaal en sê jylle sal werk. Toe raak hulle ongeskik en hulle slaan hulle en hulle straf hulle en hulle moet werk, dit was verskrikkelijk. En later toe raak hulle nou nog meer bekommerd, want die Israeliet het nie minder geword nie. Vader het hulle geseen dat hulle nou baie kinders kan hee en dat het baie goed met hulle moet gaan en hoe meer hulle die Israeliet man straf, hoe meer kinders kom daar. En hulle sê toe vir die koning, koning, ons moet nou 'n plan maak, hierdie nasie word baie groot, hulle het baie kinders, kom wat sal ons doen aan hierdie saak? En die koning, en hulle beraadslag toe, en hulle besluit toe, dat elke baba sienkie wat gebore word, moet doodgemaak word. Kan julle dit glo, die arme, arme ou babiekies, ei, maar in elk geval hulle laat roep toe die vroedvrouwens en hulle sê vir hulle julle moet kyk as 'n baba gebore word, want die vroedvrouwens is by as die babas gebore word hulle help dat die baba gebore word dan moet julle kyk as dit een sien is, moet julle hom laat doodgaan, maar as dit een dochter kies, dan mag sy leven en hulle sê goed maar dit is recht so, en die koning sê vir hulle luister, as julle dit nie so doen nie, dan gaan ek julle huise afbrand, so lelik van die koning, toe dreig hy hulle nou so, maar gelukkig, gelukkig, was hier die van die Israelite, die Hebrieuse vroedvrouwens, was hulle baie, baie liever vir hulle volk, en bo alles was hulle so lief vir Yahweh, dat hulle gewaie het om enig iets te doen wat verkeerd is in sy oe. Hulle sal net bly by wat Yahweh vir hulle sê. So hulle sê toe vir die koning, nee, maar dis goed so, maar hulle loop, en hulle doen nogthans wat Yahweh vir hulle sê. En elke keer is daar een babiekje gekom het, en hulle alles gedoen wat hulle kan, so dat die babiekje moet bly leven. Wonderlik! En toe het die babiekies al meer en meer geword, die kinders, en een dag toe sien hulle dat die babas word nie minder nie. En die koning laat kom, dat het en hy sê vir hulle, wat het ek vir julle gesê? Hoe kom word hier die kinders al groter? Hoe kom is hier babas seens tussen die ander? Wat het nou hier gebeur? Hoe doen julle nie wat ek vir julle gesê het? Nie het julle opdracht gegeen, en ek is die koning, julle moet luister as ek praat en hulle sê toevoel, maar koning, moet so ontsteld wees nie, by die Israeliet vrouwens werk, dit deelt hem al anderste as by jylle Egyptenare. By hulle, is verskrikkelike sterk vrouwens, die Israeliet vrouwens. Ons probeer nog om te kyk waar iemand baba gaan heen, as ons dan na haar soek, dan is hulle nie meer daar nie, dan het die vrou al klaar aan baba gehad, en sy is sterk, en alles is aan die leven, ons kan niks meer daaraan doen nie. Die Egyptiese vrouwens, in teendeel, moet hulp kry en hulle moet die babiekies help was en alles doen. Maar die Israeliet vrouwens is anders, hulle is baie sterk vrouwens. En die koning het daarna geluister en hy sê toe, nou maar goed, dan is dit seker maar so. En hulle gaan toe nou weer weg. Maar hulle het nog steeds die opdrag om dit te doen. Maar ons lieve vroedvrouwens sal dit nie doen nie. Hulle sal nie ons mensense kinderkies dood maak nie. Een mens vecht moos vir jou aie mense, kracht die. Maar intussen kry iemand toe 'n boodskap in die volk van vader, dat hulle wel iemand sal kry, wat vir hulle sal uitlei uit Egypte uit, maar hulle moet net geduldig wees. So die mens het maar aangehou werk en hulle het goed vermeerder. En toe kry die koning, die faroe, een droom een aan. En hy droom, hy sit op sy troon, En toe hy opkyk, toe sien hy een ou man wat daar voor hom staan. En in die manse hande was skale, die skale waarmee mens goed weeg. En die ou man vat toe al die raadsmanne van die Faroe, al die wijsemanne, en hy sit al op die een deel van die skaal, sit hy een melkbokkie. En die melkbokkie, die een enkele ou melkbokkie, was baie swaarder was al die ander mense wat daar gestaan het, op die ander kant van die skaal. En vader kon dit nie verstaan nie, en hy was verstom daar oor. En toe hy wakker word, toe roep hy sy manne, sy raadsmanne, dat hulle vir hom kom vertel wat dit beteken. En William, die koning koningse groot raadgever, kom toe en hy vertel toe vir hom, en hy sê, koning, dit beteken niks anders, as dat die groot boosheid in die latere daag, teen Egypte sal opstaan nie. Want een seend sal vir Israel gebore word, wat die hele Egypte en sy inwoners sal vernietig, en hy sal die Israelite met een machtige hand uit Egypte uitweg neem. So kom koning, laat ons een plan maak, ons moet het stop voordat het gebeur, en die koning sê toe, Biljam, nou wat sal ons maak met Israel, wat sal ons aan hulle doen? Want ons krij hulle net nie gewen nie. Jy het ons nou gesien, ons probeer al die dinge, maar niks help nie. Hulle bly vermeerder. En die ander raadsmanne sê toe ook somme vir die koning. Koning, julle moet mooi denk vir julle enige iets doen aan Israel, want onthou, Israelse God, hylle Elohim, hylle Vader, Yahweh, staan op vir hulle, hy vecht vir hulle, en die mense is baie sterk, en hylle is baie slim. Da is nie manier, dat ons hulle op enige vlak, of enige gebied, of enige manier, kan oorwinnie. Ons sal n baie slim plan moet uitdink, maar dit wat jylle wil doen, gaan nie werk nie. Ach, toos die koning nou somme kwaad vir hulle. Maar, maar William, hy was nou die vrede manniekie, hy sê toe, nee koning, kom ons gooi al die kinders wat gebore word van vandag af, in die rivier, dat die kinders kan verdrink. En as dan die kinders is nie, dan kan hy ons nou nie meer een volk wees nie, so dan sal hulle allemaal uitsterf. Ons kan hierdie plan probeer, want nie hulle, of hulle voorvaders, was ooit op hierdie manier geprobeer nie, beproef nie, so dit sal verseker werk. En hulle besluit toe nie, maar is goed, al die raadsmanne, hulle gaan nou dit probeer. So hulle het ook so afgekondig in die land, en hulle het al die seens laat afsterwe, hulle moes in hierdie veer gegooi word, maar die dochterkies kon bly leef. Sien, dit was ook een plan van hulle, sodat die dochterkies in hulle huise moes werk, en die Egyptenaarise huise en hulle huise moet skoonmaak, om slave vir hulle ook te wees. Maar toe Israaf hoor, waar die koning laat afkonig het, het hulle besluit van toe af, om nie meer by die huise hulle babas te kry nie, maar hulle hardloop toe, dan gaan hulle oorkant na die veld toe, en hulle kry die babiekie daar in die veld, en hulle loos die babiekie net daar, en dan gaan hulle terug, en hulle gaan, huis toe en maak asof daar niks gebeur het nie. En Jawe het dit gesien, en hy het die mama sy harte gesien, en hy het aan hulle gedink, en hy was toe baie, baie barmhartig gewees vir ons, mense daar so, vir Israel. Weet julle wat het hy gedoen? Jawe stuur toe een van sy dienende boodskappers, om hierdie ou kleinkies te vat, hierdie pasgebore babiekies te vat, en hulle te was in die water, en om hulle te salf en hy sê vir hulle sit in elke haantjie van die kind, een gladde klippie, dat die kind aan die klippie kan syg, ene vir melk, en ene vir hening. En hy die babase haarkies laat groei, tot op hulle knieën, sodat die babiekies daardoor toegemaak kan wees, en vertroes kan wees, doordat hulle groter word. En toe, nog verder, het die avie vir die aarde gesê, aarde, maak op jou mond, en slik hierdie kinderkies in, en maak hulle groot daar binnen jou, totdat hulle groot genoeg is, dan kan jy hulle weer uitbring, uitbraak, dat hulle na hulle huise toe gaan, en het het so gewerk, kan jy hulle dit gloe? Die aarde het gehelp, die klippe het gehelp, allemaal het gedoen wat Jawi vir hulle sê om te doen, kan ons het doen? Ha, oh, nee, nie een van ons kan vir die klip sê, geef vir my een bykie melk en aan hom syg en daar kom melk uit nie, kan ons? Net Jawi kan het doen, Dit was te wonderlik, so het vader ons mense gehelp, en hulle het nog al die patelik kinders gekry, hulle kinders het nie doodgega nie. Ach, ons kan net sê, dankie vader, jawe, dat hy ons mense so wonderlik gehelp het, en so geseen het. En hierdie kinderkies was amper soos die kruie op die grond, in die veld, so baie het hulle gewees, en toe die Israelite dit sien. Toe hulle hulle nou weer om seer en dood maak en hulle krij to sommer een ploeg daarna en hulle probeer om een stik grond waar die kinders is om te ploeg, om hulle dood te maak. Maar dit het ook nie gewerk nie, want hulle ploel en ploel, maar daar gebeur niks nie, hulle kon nie een kindje eers seer nie, dit wou nie werk nie. Ach, dit was net wonderlik hoe vader ons mense gehelp en geseen het. En Israel het een baie groot en een baie sterk nasie geword. Terwyl die Egyptenare nou maar moes kyk en hulle kon nie een plan beraam om Israel te wenie. Nou maats, ek gaan vandag net eerst tot hier praat en ons gaan volgende keer gaan kyk meer na wie dit is wat nou so kom om hulle uit Egypte uit weg te neem. Maar onthou altyd dat vader ons altyd help, hy was van die begin af vir ons daar gewees, van dat hy ons gemaakt het, is hy nog al die pad by ons, kyk hoe groot is sy liefde vir ons, hy het nie een saak met waar jy is, hoe dit is om jou nie, of wat gebeur nie, as jy lief is vir hom, is hy lief vir jou, maak die saak wat nie, en hy verzorg jou, hy kyk altyd vir jou, al sien jy hom nie raak nie, hy kyk en hy verzorg, en hy is baie, baie, baie lief vir elk van ons. Hy sê moos, hy het ons by die naam geroep, ons is syne, as ons net wil wees, en as ons dit wil wees, dan moet ons dit vir hom sê, en dan moet ons begin luister na wat hy sê vir ons om te doen, he? en te leef, soos hy wil hy ons moet leef. Nou ja, goed gaan!